Девід Робертс. Шантарам. Розділ 34. Ось вже два місяці жили ми в таборі муджагідів біля гірського хребта Шахр-і Сафа. То була тяжка пора, але наша гірська твердиня жодного разу не потрапляла під прямий вогонь, і ми були у відносній безпеці. Табір був розташований кілометрів за 50 від Кандагара, за 20 кілометрів від головного шосе, що провадить до Кабула і приблизно за 50 кілометрів на південний схід від Аргандапської дамби. Росіяни захопили Кандагар, але на силу утримували південну столицю. Вона періодично потрапляла в облогу. Центр міста обстрілювався ракетами, а бої, які вели муджагіди на околицях, постійно забирали все нові і нові людські життя. Колони російських танків і вантажівок мусили щомісяця прориватися через заслони, щоб доправити до Кандагара продовольство і боєприпаси. Загони афганської регулярної армії, вірні маріонетковому уряду в Кабулі, захищали стратегічно важливу аргандапську дамбу, але часті напади ставили під загрозу їхній контроль над цим важливим об'єктом. Таким чином ми опинилися приблизно восередні зон збройного протистояння, кожна з яких постійно вимагала все нових людей і озброєнь. Гірський хребет Шахер і Сафа не давав ніяких стратегічних переваг ворогові, тому наші добре замасковані печери в горах перебували поза зоною безпосередніх бойових дій. Та ось настала сувора зима. Вія, в поривчастий вітер, налітали сніжні шквали, і наша багатошарова плямиста уніформа постійно промокала. Холодний туман слався в горах, іноді годинами висів без руху. Білий і напроглядний, намов обмерзле скло. Земля завжди була вкрита грязюкою або льодом. Кам'яні стіни печер, де ми жили, здавалося, тремтіли від холоду, наповнюючи простір крижаним дзвоном. Частина хедерового вантажу складалася з ручного інструменту і детали машин. У перші ж дні після приїзду ми організували дві майстерні, які працювали цілу зиму. У нас була невеличка токарка з револьверною головкою, яку ми прикрутили шурупами до саморобного верстата. Верстат живився від дизельного двигуна. Моджагіди були упевнені, що ворога поблизу немає, але все-таки ми глушили шум двигуна, накриваючи його джутовою мішковиною і залишаючи лише отвори для повітря та виходу відпрацьованих газів. Той же двигун рухав точило і швидкісне свердло. Маючи це устаткування, ми могли ремонтувати зброю, а іноді пристосовували його для різних нових цілей. Після літаків і танків найефективнішою бойовою зброєю в Афганістані виявилися російські 82-мм міномети. Партизани купували їх, викрадали або захоплювали в рукопашному бою, нерідко жертвуючи людськими життями. І тоді ця зброя, завезена росіянами в країну, щоб завоювати її, оберталася проти них. У наших майстернях міномети розбирали, ремонтували і пакували увощені мішки для використання в районах бойових дій, іноді таких віддалених, як Заранч на Заході і кондус на Півночі. Крім кліщів для патронів і обтискачів, Крім боєприпасів і вибухівки, ми привезли й нові деталі для автоматів Калашникова, куплені на Пешаварському базарі. Російський АК «Автомат Калашникова» був сконструйований у 40-ві роки Михайлом Калашниковим у відповідь на німецькі збройні новинки. АК-47 «Калашникова» – найвідоміша модель стрілецької зброї нового покоління. Він діє за рахунок відведення частини порохових газів у циліндр над стволом. Газ тисне на поршень, який повертає затвор назад до пружини і зводить курок для наступного патрона. Автомат важить близько 5 кілограмів. У його магазині міститься 30 патронів калібру 7,62 мм, які вистрілюють зі швидкістю 700 метрів на секунду і ефективною відстань ураження понад 300 метрів. Він робить понад сотню пострілів за хвилину в автоматичному режимі і близько 40 в напівавтоматичному, тобто одиничними пострілами. Ця зброя має свої обмеження, і, може, не забули пояснити мені їх. Низька дульна швидкість важкої кулі калібру 7,62 мм зумовлює петлясту траєкторію польоту, яка потребує складного коригування, щоб уразити ціль на відстані понад 300 метрів. Спалих від пострілу з АК такий яскравий, особливо у нової 74-ї серії, що засліплює вночі автоматника і видає його позицію. Ствол перегрівається настільки, що до нього неможливо доторкнутися. Іноді патрон у патроннику так нагрівається, що вибухає, поцілюючи уламками в обличчя стрільця. Тож під час бою партизани тримають автомат подалі від себе або над головою. Проте ця зброя чудово діє і після повного занурення у воду, після падіння в грязюку або в сніг і залишається найефективнішою і найбільш надійною машиною для вбивства. У перші чотири десятиліття після створення АК їх випустили у кількості понад 50 мільйонів штук. Більше, ніж будь-якої іншої вогнепальної зброї у світі. Калашников у всіх його модифікаціях улюблена бойова зброя революціонерів, солдатів регулярної армії, найманців і ганстерів. У 70-ті роки АК-74 збирала зі штампованих металевих частин. Старі афганські бійці не любили АК меншого калібру 5,45 мм з магазином із оранжевого пластика, віддаючи перевагу у ґрунтованості АК-47. Молоді бійці нерідко вибирали 74-ту модель і нехтували важчими автоматами старого зразка. АК виробляли в Єгипті, Сирії, Росії і Китаї. В наших майстернях ремонтували і переобладнували АК всіх серій, модифікуючи їх згідно з популярними вимогами. Афганцям кортіли дізнатися, якомога більше про цю зброю і здобути навички володіння нею. То не була цікавість породжена шаленством і жорстокістю. Вони хотіли знати, як поводитися зі зброєю в країні, котру намагалися завоювати Олександр Великий, а також гуни, саки, скіфи, монголи, моголи, сефавіди, англійці, росіяни і багато інших народів. Чоловіки часто збиралися біля майстерень, щоб випити чаю, викурити цигарку і поговорити про своїх коханих. Два місяці поспіль я щодня працював зі зброєю. Плавив олову і інші метали в маленькій кузні – Допомагав збирати дрова, носив воду з джерела на дні найближчого яру. На силу, пробираючись крізь сніг, копав нові ями для вбиралень і ретельно маскував їх, приховуючи від сторонніх очей, коли вони переповнювалися. Я точив на револьверному верстаті нові деталі і плавив металеву стружку для чергової партії зброї. Вранці я порався біля коней, яких тримали в іншій печері, нижче від нашої. А коли наступала моя черга доїти кіс, я збирав з молока масло і допомагав готувати коржики нам. Якщо потрібно було потурбуватися про когось, хто порізався з держкіру або розтягнув сухожилля, я брав похідну аптечку і допомагав їм. Я вивчив декілька місцевих пісень, і вечорами, коли гасили вогнища, ми сідали, тісно притулившись один до одного, що було тепліше, і я тихо співав разом з усіма. Я слухав історії, які вони пошепки розповідали в темряві, перекладали їх для мене Халет, Махмуд і Назір. Щодня, коли чоловіки молилися, я разом з ними мовчки опускався навколішки а вночі я чув, як вони дихають і хропуть. Відчував такі звичні солдатам запахи диму, рушничного мастила, дешевого сандалового мила, сечі, лайна, поту, якими просмерділися люди і коні, олив для змащування збруї, а також кмину і коріандру, м'ятної зубної пасти, чаю, тютюну і сотні інших запахів. І марив разом з ними про рідний дім і про тих, кого ми так хотіли побачити знову. Добігав кінця другий місяць нашої місії. Зброю вже геть полагодили, а запаси, які ми привезли з собою, вичерпувалися. І тоді Хадербгай віддав наказ готуватися до повернення назад. Він планував піти обхідним шляхом на захід від Кандагара, щоб передати своїй родині кількох коней. Після цього, узявши з собою тільки наплічники і легку стрілецьку зброю, ми мали йти ночами у бік Пакистану, поки не перетнемо кордон і не опинимося в безпеці. «Коні майже нав'ючені», – звітував я Хадеру, зібравши власні пожитки – ми стояли на гірській вершині, звідки як на долоні було видно голу рівнину, що тягнеться від підніжжя гір до самого горизонту. Вперше розвіялася каламутна імла, і ми могли охопити поглядом усю панораму. На схід від нас висіло темне хмар'я, котре віщувало дощ і сніг. Повітря було холодне і вогке, але перед нами лежав увесь світ, і наші очі тішилися цією красою. «У листопаді 1878 року, в той самий місяць, коли ми взялися до виконання нашої місії, англійці пройшли Хайберську ущелину і розпочалася Друга війна», – сказав Хадер, не звертаючи увагу на моє повідомлення, чи, може, по-своєму відповідаючи на нього. Він пильно вдивлявся в тумані брижі на обрії, дим і вогні далекого Кандагара. Я знав, що, може, це тіні від вибухів ракет, що їх пускали на місто люди, котрі були у нім колись учителями чи власниками крамниць. Під час цієї війни вони стали справжнісінькими дияволами і поливали вогнем свої домівки, крамнички і школи. В тій війні брав участь і один з найхоробріших воїнів Британської імперії. Його звали Робертс, Лорд Робертс. Він захопив Кабул і встановив там жорстокі порядки військового часу. Одного разу за день було страчено 87 афганських повстанців. Їх повісили на площі. Оселі і базари були знищені, села спалені, полягли сотні людей. У червні афганський князь Аюбхан проголосив джигат, щоб вигнати англійців. Він вийшов з гарата з десятитисячним військом. То був мій предок, він належав до могороду, і багато моїх пращурів воювало під його орудою. Хедер замовк і поглянув на мене. Його золотаві очі блищали під сивими бровами. Очі всміхалися, але губи були так міцно стиснуті, що аж побіліли. Мабуть, переконавшись, що я його слухаю, він поглянув на обрій і заговорив знову. Британському офіцерові ім'я Берроуз, призначеному комендантом Кандагара, тоді було 63 роки, якраз стільки, скільки мені зараз. Його загін, що складався з півтори тисячі британських та індійських солдатів, вийшов похідним маршем з Кандагара. Вони зустрілися з принцем Аюбом поблизу місцини під назвою Майванд. Гожої дни її можна побачити навіть звідсіля. Під час битви обидві армії стріляли з гармат, в бою палили з рушниць так зблизька, що кулі, пробиваючи тіло одного бійця, потрапляли в наступного. Англійці втратили половину своїх солдатів, афганці – 2,5 тисячі, але вони виграли битву, і британці мусили відступити до Кандагара. Принц Аюб негайно оточив місто, розпочалася облога Кандагара. На склястій вершині віяв крижаний вітер, було страшенно холодно, хоч днина видалася напрочуд ясна і погожа. Я відчував, що ноги вже геть заклякли, хотілося встати і потупати ними, але я боявся урвати халадову розповідь. Натомість я запалив дві цигарки і передав одну йому. Він прийняв її, піднявши брову на знак подяки, і перш ніж провадити, видихнув дві довгі цівки диму. Лорд Робертс? Знаєш, Ліне, у мого першого вчителя, мого дорогого ескваєра Маккензі, була приказка, як у дядечка Бобса. Він повсякчас її повторював, і я теж почав повторювати за ним, бо у всьому наслідував його. І от одного разу він сказав мені, що ця приказка походить від прізвиська лорда Фредеріка Робертса. Виявляється, цей чоловік, що сотнями вбивав афганців, був такий добрий зі своїми вояками, що вони називали його дядечко Бобс і говорили, що під його керівництвом все буде добре, як у дядечка Бобса. Ніколи більше я не вживав цього виразу після його розповіді. І ще одне. Мій дорогий есквайр Маккензі був онуком солдата, що воював під орудою лорда Робертса. Його дідусь і мої родичі воювали один проти одного в другій війні Англії проти Афганістану. Ось чому есквайра Маккензі так зачарувала історія моєї країни. Ось чому він так багато знав про ті війни. Хвала Аллаху, у мене був такий друг і такий наставник за тієї пори, коли жили ще люди, котрі брали участь у війні, де загинув його дід та й мій теж. Він знов замовк, ми дослухалися до квеління вітру, який ніс із собою перші сніжинки. Той вітрюган віяв от Баміана, і разом з ним у наш край пливло холодне повітря і снігові хмари. І от лорд Робертс вийшов з Кабула з десятитисячним військом, щоб зняти облогу з Кандагара. Дві третини його армії становили індійські солдати. Ці сипаї були добрими воїнами. Робертс пройшов шлях до Кандагара за 22 дні. Він подолав 300 миль, а це більше, ніж пройшли ми з Чамана до цього табору. «Ми, як ти знаєш, згаяли на це місяць. У нас були добрі коні, та ще й місцевий люд нам допомагав. А вони йшли гірською місцевістю і безводною пустелею, І за 20 днів цього неймовірного пекельного маршруту прийняли битву проти армії князя Аюбхана і перемогли». Робертс врятував англійців, що були в місті, і від того дня став фельдмаршалом Британської імперії. Його завжди називали Робертсом Кандагарським. «А князя вбили?» Ні, він утік, і тоді англійці посадили на трон його близького родича Абдула Рахмана Хана. Він теж був моїм предком і управляв країною так мудро і уміло, що британці не мали справжньої влади в Афганістані. Ситуація була такою самою, як раніше. До того, як великий воїн і великий вбивця дядечку Бобс пройшов Хайберську ущелину, щоб розпочати цю війну. І от, до чого я все це говорю. Ми зараз сидимо тут і дивимося на палаюче місто. Кандагар. «Ключ до Афганістану. Кабул – серце, але Кандагар – душа нації. Той, хто володіє Кандагаром, володіє всім Афганістаном. Коли росіян змусять піти з мого міста, вони програють війну, але не раніше». «Ненавиджу все це», – зіткнув я, внутрішньо переконаний, – «що нова війна нічого не змінить. Війни взагалі нічого не міняють. Найглибші рани залишає мир, а не війна», – роздумував я. «Пам'ятаю, я подумав тоді, що це розумна фраза і що варто втулити її при нагоді в розмову. Що ж, я добре запам'ятав той день, кожне слово закарбувалося в моїй пам'яті. І ті дурнуваті теж. Ненавиджу все це і радий, що ми сьогодні вирушаємо додому». «І з ким ти тут дружиш?» – запитав Хадер. Запитання мене здивувало. Побачивши, що я спантеличений, навіть здивований, він знову поспитався. Хто твої друзі з-поміж людей із з якими ти познайомився тут, в горах? Ну, напевно, Халед і Назір. Значить, Назір тепер твій друг? Так, друг, усміхнувся я. І Ахмедзе, де мені подобається? І Махмуд Малфаб іранець. А ще Сулейман і Джалалад, дика дитина. І Захер Расуд, селянин. Хадер кивав, поки я назвав своїх друзів, але ніяк не коментував моїх слів. І я відчув, що можу продовжувати. «Вони всі непогані хлопці, я так думаю. Всі, хто тут є. Але ті, кого я назвав, у мене з ними найкращі стосунки. Ви це хотіли знати?» «А що ти любиш робити найдужче?» – запитав він, міняючи предмет розмови так швидко і несподівано, як міг би зробити це тільки його огрядний друг Абдулгані. Найдужче, Може, це й дурня, але найдужче люблю я поратися біля коней». Хадер зареготався. Я був чомусь упевнений, що він думає про ту ніч, коли я заїхав у табір, звисаючи з шиї мого коня. «Визнаю», – усміхнувся я, – «що не найкраще з мене вершник». Він засміявся ще голосніше. Але я почав сумувати за кіньми, коли після приїзду сюди ви наказали влаштувати стайні в нижній печері. Смішно, але я звик, що вони поряд, і мені завжди легше на душі, коли я йду вниз, щоб відвідати їх, почистити і нагодувати. Розумію, – пробурмотів він, пильно дивлячись мені в очі. «Скажи, а коли інші моляться, а ти до них приєднуєшся? Іноді я бачу, як ти стоїш навколішки на деякій відстані позаду всіх. Які слова ти промовляєш? Молитви?» «Та нічого я не промовляю», – похмуро відповів я, запалюючи ще дві цигарки, не тому, що хотів палити, а щоб трохи зігріти пальці. «Якщо ти нічого не кажеш, то про що при цьому думаєш?» – запитав він, узявши у мене другу цигарку, хоч допіру викинув недопалок першої. «Я не можу назвати це молитвою». «Думаю головним чином про людей, про свою матір, про дочку, про обдулу і про Бекера, мого покійного друга. Я вам про нього розповідав, згадую друзів, людей, яких люблю. Ти думаєш про матір, а про батька?» «Ні». Я відповів поспішно, може аж занадто швидко відчуваючи, як час впливає, а він продовжує спостерігати за мною. «Твій батько живий, Ліне?» «Напевно, втім, не знаю. Мене нітрохи не хвилює, живий він чи мертвий». «Тебе повинна хвилювати доля твого батька», – сказав він, відводячи погляд. Я сприйняв це як поблажливе напучення. Він нічого не знав про мого батька і про мої стосунки із ним. Я був тоді настільки зайнятий собою, що не відчував болю в його голосі. Тоді я не розумів, що і він є сином, який перебуває у вигнанні, що він каже і про своє горе. «Ви для мене більше, батько, ніж він», – відказав я, хоч то були щирі слова, і я відкривав йому свою душу, Сказане мною прозвучало похмуро, майже люто. «Не кажи такого!» – урвав він мене. Перший раз у моїй присутності він ладен був розгніватися, і я мимоволі здригнувся. Але вираз його обличчя відразу ж пом'якшав, і він поклав руку мені на плече. «А як щодо снів? Що тобі сниться тут?» «Я рідко їх бачу», – відповів я, щосили намагаючись щось пригадати. «Дивна річ!» Мені давно сняться жахіття, страшні сни, як мене ловлять, або я з кимось б'юся, не даючи себе зловити. А от коли я тут, вже не знаю розріджене повітря тому причиною, чи я так втомлююся і мерзну, коли лягаю спати, чи, може, думки мої настільки зайняті цією війною, марення минулося, тут їх не було, а приснилося декілька гарних снів. Продовжуй. Я не хотів продовжувати, сни були про карву. Просто щасливі сни про кохання. «Добре», – сказав він, кивнувши кілька разів і забираючи руку з мого плеча. Здавалося, він задоволений з моєї відповіді, але вираз обличчя був сумний, майже похмурий. «У мене теж тут були сни. Мені снився пророк. Нам, мусульмани, нам заборонено розповідати сни про пророка. Коли воно сниться нам, це дуже добре, просто чудово. Таке нерідко трапляється з правовірними, але ми не повинні розповідати, що бачили у вісні». «Чому?» Запитав я, тремтячи від холоду. Нам заборонено описувати риси обличчя, або ж говорити про нього так, не ти його бачив. Таке було бажання самого пророка. Жоден чоловік, жодна жінка не повинні йому поклонятися. Тільки перед Аллахом, припустимо, демонструвати своє релігійне завзяття. Ось чому немає ніяких зображень пророка. Ні малюнків, ні картин, ні статуй. Але я бачив його у вісні. І я не дуже добрий мусульманин, тому що розповідаю тобі про це. Він йшов десь пішки, а я їхав наперестріч на своєму чарівному чудовому білому коні. І хоча я не бачив його обличчя, проте знав, що це він. І я зліз додолу і віддав йому коня. Мої очі були шанобливо опущені, але врешті-решт я підняв їх, щоб побачити, як він їде на коні, увесь залитий сяєвом вечірнього сонця. Ось такий сон я бачив. Він виглядав спокійним, але я знав його досить добре, щоб помітити смуток у глибині його очей. І там було ще щось нове і незвичайне. Аж за хвилю я збагнув, що то був страх. Абдельхадерхан був наляканий, і я відчув, як у мене аж дрижаки побігли по спині. Змиритися з цим було важко. Досі я щиро вірив, що хадербгай нічого не боїться. Схвильований і стурбований, я поспішив змінити тему розмови. Хадерджі, даруйте, що кажу про інше, але я хотів би поставити вам запитання я багато думав про те, що ви казали колись. Ви говорили, що життя, свідомість і все інше – породження світла від великого вибуху. Чи означає це, що світло і є Бог? Ні, відповів він, і сум зник із його обличчя, натомість на ньому засяла усмішка. Я не думаю, що світло – це Бог. Гадаю, можна сказати, і це звучить розумно, що світло – мова Бога. За допомогою світла Бог розмовляє зі Всесвітом і з нами. Я привітав себе з вдалою зміною напрямку бесіди. Почав тупати ногами і ляскати себе по боках, щоб розігнати застояну кров. Хадар теж почав махати руками, щоб зігрітися, а потім ми попрямували до табору. «Якщо говорити про світло, то це світло якесь дивне», – говорив я, видихаючи хмарки пари. «Сонце сяє, але воно холодне. У ньому немає тепла, і ти почуваєшся так, немов потрапив у мертву зону між холодним сонцем і ще холоднішу тінню. Викинуті на берег у плетеві мерехтіння». Процитував Хадер, і я так поспішно обернувся до нього, що відчув різкий біль у шиї. «Що ви сказали?» «Це цитата», – відповів Хадер, розуміючи, наскільки це важливо для мене. Рядок із вірша. Я витягнув з кишені гаманця, понижпурив у ньому і дістав складений аркуш паперу, настільки зім'ятий і заялоджений, що на згинах він аж виявився протертим, коли я розгорнув його». То був Карлин вірш, що я його переписав два роки тому, коли приходив до неї стариком. У в'язниці на Артур Роуд поліційні офіцери відібрали у мене цю сторіночку і розірвали на дрібні шматочки. Коли Вікрам викупив мене з в'язниці, я записав цього вірша ще раз, із пам'яті, і завжди мав його при собі. «Цей вірш», – схвильовано заговорив я, тримаючи перед собою аркуш паперу, що аж лопотів од вітру, – «написаний жінкою на ім'я Карла Саарен, тією самою» котру ви послали разом з Назіром до Гуптаджі, щоб витягнути мене звідти. Я здивований, що ви знаєте його. Просто неймовірно». «Ні, Ліне», – спокійно відповів він. «Цей вірш був написаний суфійським поетом на ім'я Садік Хан. Я знаю багато його віршів на пам'ять. Він мій улюблений поет і улюблений поет Карли». Від його слів у мене всередині аж похолово. «Улюблений поет Карли?» «Думаю, що так. А наскільки...» Наскільки близько ви знаєте Карлу? Я знаю її дуже добре. А я думав, думав, ви познайомилися з Карлею, коли витягнули мене з того кубла. Вона сказала, тобто мені здалося, що вона сказала, ніби бачила вас уперше. Ні, Ліне, це не так. Я давно знаю Карлу, вона працює на мене. У всякому разі вона працює на Абдулагані, а той працює на мене. Але вона повинна була розповісти тобі про це, хіба не так? Невже ти не знав? «Я дуже здивований, був певен, що Карла говорила тобі. І, звісно ж, я говорив з нею про тебе неодноразово». У моїй свідомості, наче в темній ущелині, в яку з ревом лється водоспад, стояв безугамний шум і панував страх. Що казала вона мені тоді під час епідемії холери, коли ми лежали поруч у моїй хатині? А потім я опинилася одного разу в літаку, де зустріла індійського бізнесмена, і відтоді моє життя змінилося назавжди. «Чи був це Абдул Гані? Чи його вона мала на увазі? Чому я не розпитав Карлу детальніше про її роботу? Чому вона нічого мені не розповіла? І що вона робила для Абдула Гані?» «А яку роботу вона робить для вас, для Абдула?» «Різну. Вона багато що уміє». «Я знаю, що вона уміє», – сердито огризнувся я. «Яку роботу вона виконує для вас?» «Крім усього іншого», – хадер промовив це повільно і виразно. Вона знаходить таких чужинців, як оце ти. Людей, які б могли працювати на нас, якби виникла така потреба. «Що?» – видихнув я. Це й запитанням не було. Я почувався так, наче все єство моє, душа моя і серце розпалися на друзки. Він знову заговорив, але я урвав його. «Ви хочете сказати, що вона завербувала мене для вас?» «Так, і я дуже радий, що вона це зробила». Внутрішній холод розлився моїм тілом. Побіг по жилах, і навіть очі тепер були неначе наче скриги. Хадер ішов собі, але помітивши, що я стою на місці, теж зупинився. Він ще усміхався, коли обернувся до мене. У цю мить до нас підійшов Халед Ансарі, голосно ляскаючи в долоні. Хадер, Еліне, привітався він зі своєю звичною сумною усмішкою, яка так мені подобалась. «Я добре подумав, Хадерджі, як ви радили, і вирішив лишитися. Принаймні на якийсь час». Минулої ночі тут був Хабіб, Вартові бачили його. За останні два тижні він накоїв такого звірства на шляху до Кандагара з полоненими росіянами і навіть з деякими полоненими афганцями. Він просто мерзотник та й годі. Я не дуже вразливий, але все це таке страшне. Люди такі налякані, що врешті вирішили щось із ним робити. Найпевніше, просто застрелити, коли побачать. Потрібно, кажуть, полювати на нього, як на дикого звіра. Я повинен, повинен спробувати якось допомогти йому. Хочу залишитися, розшукати його і умовити повернутися до Пакистану зі мною. Отже, вирушайте сьогодні вночі без мене, а я підійду тижнів за два. Оце і все, мабуть, що я хотів сказати. А як щодо тієї ночі, коли я зустрів вас і Абдулу?» – запитав я крізь зуби, зціплені від холоду і крижаного страху, що, мов, напади болю судомно пронизували усю мою істоту. «Ти забув», – відповів Хадархан. Голос його став суворий, обличчя насупилося і було так само рішуче, як і моє Тієї миті мені і на думку не спадало, що він теж почувається обдуреним і зрадженим. Я не згадав про карачі і візити поліції, забув про зрадника з його оточення, близьку йому людину, яка намагалася влаштувати все так, щоб його і мене, і всіх нас схопили, а то й убили. Я не хотів бачити в його похмурій відчуженості нічого, крім жорстокої байдужості до моїх почуттів. Ти вперше зустрів Абдулу задовго до тієї ночі, коли познайомився зі мною. Це було в монастирі стоячих ченців, правда ж? Він був там, щоб охороняти Карлу. Вона не дуже добре тебе знала, не була упевнена, що тобі можна довіряти. Тим більше в цьому незнайомому місці. Карлі потрібна була людина, яка могла б їй допомогти, якщо у тебе виникнуть якісь недобрі наміри. Він був її охоронцем? Про я, подумавши при цьому, вона мені не довіряла? Так, Ліна, при дуже добрим охоронцем. Наскільки я зрозумів, тоді виникла якась серйозна загроза, і Абдула втрутився, порятувавши її, а може і тебе. Це так? Робота Абдули полягала якраз у тому, щоб захищати моїх людей. Ось чому я послав його у слід за тобою, коли ти разом з моїм племінником Тариком пішов до Джопатпатті. І вже в першу ніч він допоміг тобі відбитися від псів, правда ж? І поки Тарик жив у тебе, Абдула був поряд із вами, бо я попросив його про це. Я не слухав його. Мозок мій посилав гострі стріли спогадів, і вони зі свистом летіли в минуле. Я шукав Карлу, ту Карлу, яку знав і любив, але кожна мить, яку я збув із нею, мала якийсь потаємний сенс і була просякнута брехнею. Я пригадав свою першу зустріч із Карлою, коли вона простягнула руку, щоб зупинити мене. Я мало не потрапив під автобус. Це сталося на Артур-Бандерроуд, на Розі поблизу насипу, в самому серці зони туристичного бізнесу. Певне, вона чутувала там на чужинців отаких бевзів, як оце я, котрі могли би працювати на Хадера, коли йому це буде потрібно. Звісно ж, так воно і було. Живучи у нетрощах, я робив майже те саме, виштався по вулиці і підходив до чужинців, яким потрібно було поміняти гроші або купити чарасу. До нас підійшов Назір. За декілька кроків нього стояли Ахмед Заде, Хадербгай і Халет. Назір похмуро дивився у небо, міркуючи, коли ж розпочнеться снігова буря. Речі були двічі перевірені і запаковані. Йому кортіло худчі вирушати в дорогу. А як воно було з допомогою моїй клініці? Запитав я, відчуваючи, що мене нудить, і знаючи, що варто мені розслабитися, як ноги мої затремтять, і я упаду додолу. Хадер мовчав, і я повторив запитання. Як було з тією клінікою? Чому ви допомогли мені з нею? Чи було це частиною плану? Надплату віяв пронизливий крижаний вітер, він так хльоскав нам у обличчя, що ми на силу трималися на ногах. «Ти добре попрацював тоді», – сказав він замість відповіді. «Я вас не про це питаю. Існують деякі обставини, яких ти не зможеш зрозуміти», – заявив він. «То бодай розкажіть про них». «Гаразд. Медикаменти, що їх ми доправляли в цей табір, антибіотики і паніцелін, що їх ми привезли на цю війну – все це від лепраків Ранджита. Господи, – простогнав я». Я скористався наданою мені можливістю тим дивним фактом, що ти, самотній чужинець, без будь-яких зв'язків із посольством, відкрив клініку в моїх нетрищах. То був рідкісний шанс випробовувати медикаменти на людях в Джопатпаті. Адже, ти розумієш, я повинен був переконатися в їхній придатності, перш ніж вести це партизанам. «На бога, Хадере!» – вигукнув я. – Я мусив на це піти. Тільки мерзотник міг це зробити. «Охолонь, Ліне!» Гаркнув Халет іззаду. Решта стояла в напруженому очікуванні поряд з хадером, немов боялася, що я можу на нього накинутися. «Ти перейшов будь-які межі». «Перейшов межі?» – випалив я, захлинаючись від шалу, відчуваючи, як цокотять мої зуби і намагаючись опанувати свої закляклі ноги і руки. «Я перейшов ваші бридкі межі?» Він використовував людей у нетрищах, мов піддослідних кроликів чи лабораторних щурів, щоб випробовувати свої антибіотики, використовував мене, щоб я теж обманював людей, бо вони вірили мені. А я, бачите, переходжу межі. Але ж ніхто не постраждав. вигукнув халет. Всі медикаменти виявилися придатними. Люди почувалися добре. Ти зробив свою роботу як слід. Треба піти з цього холоду і все обговорити. Поспішно вставив Ахмедзаде, сподіваючись домогтися примирення. Хадере, перш ніж виступати в дорогу, треба зачекати, поки пройдеться хуртовина. «Ти повинен утямити», – твердо сказав мені Хадер, не звертаючи на нього уваги. «Це було рішення військового часу. Двадцятьма людьми ризикують, щоб порятувати тисячу. А тисячу задля порятунку мільйона. І ти повинен мені повірити. Ми знали, що медикаменти добрі». Вірогідність того, що від прокажених Раджита надійдуть неякісні ліки, була украй мала. Ми були майже упевнені, що медикаменти безпечні, коли передавали їх тобі. «Розкажіть мені про сапну». Сказавши це, я відчув, як піднявся з глибини моєї душі найбільший страх, викликаний близькістю до Хадера. «Це теж ваша робота?» «Я не сапна, але відповідальність за ці вбивства паде і на мене. Сапна вбивав для мене, ось у чому причина». І якщо хочеш знати всю правду, я отримав дуже великий зиск від кривавої роботи сапне Через те, що сапне існував, через страх перед ним. І тому, що я узяв на себе зобов'язання розшукати і зупинити його, і тому, що я узяв на себе зобов'язання розшукати і зупинити його, політики і поліція дозволили мені провести зброю через Бомбей до Карачі і Квети на цю війну. Кров тих, кого убив Сапна, мастило для наших коліс. І я зроблю це знову використаю його злочини і вчиню власними руками нові вбивства, якщо це допоможе нашій справі. У нас, Ліне, є спільна справа, і ми битимемося, і житимемо, і, можливо, помремо за неї. Якщо ми виграємо цю битву, зміниться весь хід історії відтепер і назавжди. І в цьому місці, і в всіх майбутніх битвах. Ось у чому полягає наша справа – змінити весь світ. А в чому полягає твоя справа? У чому твоя справа, Ліне? Повітря вже кружляли перші сніжинки, і я так змерз, так тремтів, що аж зуби цукотіли з холоду. А як було? Як було з мадам Жу? Коли Карла змушувала мене вдавати американця, це була її ідея, чи то була частина вашого плану? Ні, Карла веде власну війну проти Жу, у неї свої резони. Але я схвалив її план використати тебе, щоб визволити з палацу її подругу. Хотілося подивитися, чи зумієш ти зробити це. У мене вже тоді виникла ідея, що колись ти станеш моїм американцем в Афганістані. І ти, Ліна, виконав це завдання. Мало хто зумів би упоратися з жу у її власному палаці. І останнє, Хадере, – вичував я. Коли я потрапив у в'язницю, чи були ви причетні до цього? Запало похмуре мовчання. Мертва тиша, що порушувалася лише подухом, який глибше закарбовується в пам'яті, ніж найгучніший звук. Ні. Нарешті відповів він. Але, як по правді, я міг би витягнути тебе звідти вже через тиждень, якби захотів. Я майже відразу ж дізнався про твій арешт і міг допомогти тобі, але я цього не зробив, хоча і міг. Я подивився на Назіра і Ахмеда заде. Вони спокійно зустріли мій погляд. Халед ансарій відповів мені гримасу, в якій біль поєднувався з викликом. Шкіра на обличчі його напнулася, і крива близна що гостріше вирізнялася на щоці. Вони всі знали це. Знали, що Хедер залишив мене там. Гаразд, Хедер нічого не винен мені. Не він посадив мене у в'язницю, тож і зобов'язаний був визволяти мене звідти. Та й зрештою він таки зробив це. Витягнув мене з хурдиги і тим самим врятував мені життя. Припустимо, я заслужив, щоб мене там били, але за мене постраждали і інші люди, ті, що намагалися передати йому мою записку». І якби ми навіть зуміли це зробити, Хадер проігнорував би отримане повідомлення і залишив мене у в'язниці доти, поки сам не був би готовий діяти. Гаразд. Нехай мої надії були марні, не здійснені, але якщо ви переконаєте людину в тім, що вона марно сподівається на чиюсь поміч, то уб'єте її віру. Погасите світло в її душі, сподівання любові до себе. Ви хотіли бути упевнені, що я що я буду вдячний вам, тому і лишили мене у в'язниці. Причина у цьому? Ні, Ліне. Просто тобі не пощастило. Така була твоя доля. Утумить. У мене була домовленість з мадам Жу. Вона допомагала нам зустрічатися з політиками, а також завоювати прихильність одного пакистанського генерала, з яким була знайома. Контакт із ним був дуже цінний для мене. Генерал відіграв надзвичайно важливу роль в моїх планах, а мадам Жуна стільки зненавиділа тебе, що лише твоє ув'язнення могло її задовольнити. Вона хотіла, щоб тебе там убили. Але того ж дня, коли моя робота була закінчена, я послав по тебе вікрама. Ти повинен мені повірити. Я ніколи не хотів тобі зла. Я люблю тебе. Я... Я поклав руку на кубуру, і він замовк. Халет, Ахмет і Назір напружилися. Але вони не могли дістатися до мене одним стрибком і знали це. Хадере... Якщо ви зараз не заберетеся звідси, то богом присягаюся, я уб'ю вас. Мені байдуже, що зі мною буде потім. Я не хочу вас бачити, не хочу говорити з вами, не хочу вас чути. Назір зробив повільний, майже неусвідомлений крок і став перед хадером, затуливши його своїм тілом. Присягаюся богом, хадере. Зараз мені байдуже, буду я живий чи помру. Коли хуртовина ущухне, ми вирушаємо до чамана, сказав хадер. І це був єдиний раз, коли я почув, що він затинається, що голос його тремтить. Я не йду з вами. Я залишаюся тут і дістануся сам. Чи назавжди тут зостануся, немає значення. А ви йдіть, йдіть до лихої матері. Геть перед моїх очей, мені гидко дивитися на вас. Він вагався, а я настільки був розлючений, що будь-якої миті ладен був вихопити пістолет. Ти повинен знати, якщо я й чинив зло, то тільки з доброю метою. Нарешті озвався він. «І ніколи не піддавав тебе серйознішим випробуванням, ніж ти зміг би витерпіти. І ще тобі варто знати, що я завжди ставився до тебе, як до свого друга, як до любого сина. А вам слід знати ось що, відповів я, відчуваючи, як падає сніг мені на плечі і на голову. Я ненавиджу вас, Хадере, всією душею. Вся ваша мудрість зводиться ось до чого. Ви живете душі людей ненавистю». Ви питали, в чому моє кредо? Єдиний мотив моїх дій – власна свобода. Зараз це означає назавжди звільнитися від вас. Обличчя Хедера заклякло від холоду, і я не бачив, що написано на його обличчі, бо сніг обліпив і вуса, і бороду. Проте його золотаві очі сяяли у сіробілі імлі. В них ще світилася давня любов до мене. Потім він обернувся і пішов. За ним пішли і інші, а я лишився сам у круговерті шаленої хуртовини. Рука заклякла, пальці на силу намацували кубру. Я розстебнув її, дістав пістолет з Тічкіна і звів курок. Швидко і уміло, як він учив мене. Я тримав його в руці, дулом униз. Минали хвилини, убивчі хвилини, коли я ще міг побігти за ним і застрелити його. І себе. Я спробував кинути пістолет на землю, але він не випадав з моїх закляклих пальців. Спробував узяти його лівою рукою, але пальці так скорчило, що я облишив ці спроби. І в колотнечі шаленої хвортовини я підняв руки на зустріч сніговиці, як одного разу підняв їх на зустріч теплому дощу в Прабакривому селі. Я був сам. Коли багато років тому я виліз на в'язничну стіну, мені здавалося, що вона стоїть на краю світу. Стрибнувши униз, здобувши волю, я втратив весь світ, який знав, і всю любов, яка в ньому була. У Бомбеї я спробував сам того не розуміючи створити новий світ любові, що скидався на мій колишній світ і навіть заступав його. Хадер був моїм батьком, прабакер і Абдула братами, Карла коханою. А потім вони зникли один по одному. Зник і цей світ. І раптом, на думку, мені спав здогад. Він сплив у моїй свідомості, наче рядки з вірша. Я зрозумів, чому Халед Ансарі був так рішуче налаштований допомогти Хабібу. Я виразно усвідомив, що насправді намагається зробити Халед. Він намагається урятувати себе». Повторив я кілька разів, відчуваючи, як тремтять ці слова в моїх закляклих губах. І промовивши ці слова, я вже знав, що не можу ненавидіти хадера. Не знаю, чому так хутко змінилися мої почуття. Можливо, причиною цього був пістолет в моїй руці та влада, яку він давав. Відняти життя у людини або помилувати її. А разом якісь глибинні інстинкти, що не дозволили мені застосувати його. Може, все пояснювалося тим, що я втратив хадар бигая, коли він обернувся і пішов. Відчуття того, що всьому край було в моїй крові. Я відчував запах цієї крові в густій білій сніговиці. Відчував її присмак у роті. Не знаю, з якої причини, але зміни лилися на мене мусоном дощем, налишивши і сліду від того шквалу лютої ненависті, що охопив мене раніше. Я ще був злий на себе за те, що віддав Хедерові так багато синівську любові, і за те, що всупереч здоровому глузду домагався від нього любові. Я був злий на нього за те, що він поставився до мене як до непотребу, придатного лише для втілення своїх цілей. І я ненавидів його за те, що він забрав єдине в моєму житті роботу лікаря в нетрищах, що могло б хоч символічно спокутувати мої гріхи і відкупити все скоєне зло. Але навіть цю добру справу він звів на нівець. Гнів мій був тяжкий, мов базальтова брила, і я знав, що потрібні роки, аби він, бодай, ослаб. Та все ж таки, я не міг ненавидіти Хадера. Та й Карлу теж. Вони брехали мені. Вони зраджували мене. Я не хотів їх більше любити, поважати чи захоплюватися ними. Але все-таки любив їх і далі. У мене не було вибору, і я це розумів, стоячи тут, посеред білої снігової пустелі. Любов не можна убити. Її не уб'єш навіть ненавистю. Можна задушити в собі кохання, ніжність, навіть потяг. Ти можеш убити все це, але саму любов ти все одно не уб'єш. Любов – це пристрасний пошук істини, іншої істини, ніж твоя. І досить тобі один раз її відчути, як вона залишиться з тобою назавжди. Кожен акт любові, кожна мить, коли серце звертається до неї, це частина всесвітнього добра, частина Бога чи того, кого ми називаємо Богом. А він ніколи не помре. Потім, коли хуртовина трохи ущухла, я дивився, як покидають табір Хадербгай, Назір і їхні супутники зі своїми кіньми. Великий хан, ватажок мафії, мій батько, рівно сидів у сідлі, тримаючи в руці штандарт «Обгорнути круг держака». Він жодного разу не озирнувся. Тепер я збагнув, що моє рішення покинути Хадербгая і лишитися з Халедом було нерозумне. Без Хадера мені загрожувала набагато більша небезпека, ніж із ним. Спостерігаючи за його від'їздом, я подумав був, що не зможу повернутися до Пакистану, і подумки навіть повторював слова «Я не зумію, я не зумію». Та почуття, котре мене охопило, коли я дивився, як мій повелитель Абделі Хадерхан зникає у сніговій долині, не було страху. Я скорився свої долі і навіть привітав її. Нарешті, думав я, отримаю те, що заслужив. І це якимсь чином вносило до моїх думок чистоту і ясність. Замість страху прийшла надія, що Хадер житиме. Все минуло і закінчилося, я не хотів більше його бачити, та дивлячись, як він щезає в долині білих тіней, я сподівався, що він уціліє. Я молився за це, молився, думаючи про нього з глибокою печалью, і любив його. Так, я любив його. Розділ тридцять п'ятий Здається, ніби чоловіки йдуть на війну, щоб здобути від цього зиск або відстояти якісь принципи. Та насправді воюють вони за землю і за жінок. Раніше чи пізніше інші причини і спонуки тонуть у крові і втрачають свій сенс. Смерть і виживання виявляються врешті-решт вирішальними чинниками, витісняючи всі інші мотиви. Виживання обертається єдиною логікою, а смерть єдиним, що можна почути і побачити. І коли найкращі друзі кричать, вмираючи, а люди втрачають розум, збожеволівши від болю і люті в цьому кривавому пеклі, а вся законність, справедливість і краса цього світу відкидаються геть разом з відірваними руками, ногами і головами братів, батьків і синів, то воювати і вмирати спонукає людей прагнення захистити свою землю і своїх жінок. Ви зрозумієте це, слухаючи їхні розмови перед боєм. Вони говорять про рідну домівку, про жінок і про любов. Ви зрозумієте, що це правда, дивлячись, як вони вмирають. Впавши додолу, боєць перед смертю простягає руку, щоб набрати в неї жменьку рідної землі. Якщо присмертний ще в змозі зробити це, він підніме голову, щоб поглянути на гори, на долину чи поле. Якщо його дім далеко, він думає і говорить про нього. Розповідає про своє село чи місто, в якому виріс. Врешті має значення тільки земля. І в свою останню мить чоловік не кричатиме про свої принципи. Він, волаючи до Бога, прошепоче або вигукне ім'я сестри чи дочки, коханої або матері. Кінець – дзеркальне відображення початку. Перед смертю згадують жінку і рідне місто. За три дні після від'їзду Хедербгея з табору, за три дні по тому, як на моїх очах їхав він верхи крізь м'який сніг, вартові з наглядового поста на південному Кандагарському боці табору гукнули, що до нас наближаються люди. Ми побігли до південного поста і побачили невиразні контури двох чотирьох людських постатей, що піднімалися крутим схилом. Глянувши у бінокль, я побачив чоловіка, який навколішки повз у снігу, тягнучи за собою щодвох. Я упізнав ті могутні плечі, криві ноги і характерну сіро-синю уніформу. Передавши бінокль Халеду Ансарії, я перебрався через край схилу і побіг униз. «Це Назір!» – закричав я. «Це Назір!» Він лежав до лілиць, важко дихаючи і конвульсивно згрібаючи ногами сніг, а руки його міцно тримали за комір двох чоловіків. Він тягнув їх по снігу. Важко було уявити собі, який шлях він здолав, та видно було, що приповз він здалеку, і лізти йому довелося повсякчас під гору. Лівою рукою Назір тримав Ахмеда заде, живого, але певне тяжко пораненого. Правою – Абделя Хадерхана. Той був мертвий. Щоб розтиснути його пальці, ми гукнули ще одного бійця. Він так змерз і зморився, що не міг говорити. Рот його розтулявся і стулявся, але з горла вихоплювалося лише уривчасте харчання. Двоєму джагідів схопили його і потягли в табір. Я розстебнув на хадерові сорочку і приклав вухо до грудей, але переконався, що шкіра холодна, як лід. Він був мертвий вже багато годин, мабуть, і з добу, тому що геть закляк. Руки і ноги трохи зігнуті – Пальці стиснуті, проте запорошене снігом обличчя було супокійне і чисте. Очі й рот стулені, наче він спав мирним сном. Смерть так мало змінила його, що я не вірив у те, що його вже немає. Коли Халед Ансарі потрусив мене за плече, я немов прокинувся від сну, хоча знав, що насплю від того самого моменту, коли вартові вперше подали сигнал тривоги. Я стояв навколішки в снігу поряд з тілом Хадера, притискаючи руками до грудей його голову, але геть не пам'ятав, як я там опинився. Ахмеда Заде понесли в табір, ми з Халедом і Махмудом донесли тіло хадера, часом тягнучи його волоком до Великої Печери. Я підійшов до трьох чоловіків, що схилилися над Ахмедом Заде. Одяг алжирця затвердів на грудях від мерзлої крові. Ми розпанахали його, клаптями знімали з тіла, а коли стало видно рани, він розплющив очі і подивився на нас. «Я поранений», — сказав він французькою, потім арабською і нарешті англійською. «Так, друже, Сказав я, зустрівши його погляд. Спробував усміхнутися, але губи, немов, застигли. Усмішка вийшла вимучено і навряд чи хоч трохи його утішила. Ран було зотри, втім, сказати, напевно, було важко. Через живіт ішла жахлива відкрита глибока рана, мабуть, від осколків міни. Напевне, шматок металу застряг десь біля хребта. Рани з'яяли також в паху і стегні. Як там були ушкоджені внутрішні органи, оцінити було важко. Просто диво, що він ще не помер, але йому залишалося жити лічені години, а то й хвилини, і я був безсильний. Справи дуже погані. Так, друже, відповів я, і мій голос затремтів. Не зміг я упоратися з собою. Нічим не можу тобі допомогти. Як я тепер шкодую, що сказав це? У списку сотень вчинків, які я скоїв за все своє грішне життя і за якими потім шкодував, і слів, яких не треба було казати, ця недоречна відвертість стоїть на чільному місці. Я не усвідомлював, до якої міри прив'язувала Ахмеда до життя Надія, що його врятують. А почувши мої слова, він, моби, провалився в Чорне озеро. Він пополотнів, а шкіра відразу ж охляла. Я хотів приготувати для нього ін'єкцію морфію, але, розуміючи, що він вмирає, не міг опанувати себе і знайтримав його руку в своїй долоні. Очі пораненого прояснилися, і він окинув поглядом стіни печери, немов бачив їх уперше. Махмуд і Халет стояли з іншого боку від мене. Я опустився навколішки з другого. Він подивився на нас. Його очі вилазили з орбіт від страху. То був безмежний жах людини, котра усвідомила, що доля відступилася від неї що смерть росте і заповнює собою той життєвий простір, що ще недавно їй належав. Упродовж наступних тижнів я ще неодноразово бачив цей вираз на обличчі присмертних людей, але того дня я побачив його уперше і відчув, як мене охоплює той невимовний жах, що його відчував і Ахмет. «Треба було брати ослів», – уривчасто сказав Ахмет. «Що?» «Хадеру треба було використовувати ослів, я йому казав із самого початку. Адже ти чув? Ви всі мене чули». «Так, друже? Віслюки, для такої роботи я виріс в горах, я знаю гори». «Так, друже? Треба було брати ослів». «Так», – повторив я, не знаючи, що ще сказати. Але він дуже гордий, Хадер Хан. Він хотів бути героєм. Героєм, що повертається до свого народу. Він хотів привезти їм коней» багато гарних коней. Він замовк, задихаючись, з рани в животі чулося бурчання, що піднімалося вгору в ділянку грудей. Цівка темної рідини, крові жовчу стікала з носа і куточка рота. Але він, здавалося, цього не помічав. Він повів нас на смерть тільки для того, щоб подарувати коней своєму народу. Тільки тому ми поверталися в Пакистан манівцями. Ахмад зі стогоном заплющив очі, але відразу ж розплющив їх з ног. «Коли б на ці коні, ми пішли б на схід до кордону. Це було для нього предметом гордості, розумієте?» Я обмінявся поглядом з Халедом і Махмудом. Халед відразу ж подивився на присмертного друга. Махмуд не відводив очей, поки ми не кивнули один одному. Той порух був настільки непомітний, що стороння людина і не зауважила б його. Але ми обоє знали, про що подумали і з чим погодилися. Тож підтвердили це кивком. «Так, все правильно». Гордота стала причиною кінця цієї неабиякої людини. І хоч воно дивно, та лише усвідомивши крах цієї гордоти, я почав по-справжньому розуміти, що Хадарбегай помер і відчув ту порожнечу, що лишилася по його смерті. Ахмед говорив ще хвилин з десять, назвав своє село і пояснив, як туди дістатися з найближчого міста. Розповів про батька і матір, про братів і сестер. Він хотів, щоб ми їх повідомили, що він вмирав з думками про них. І він думав про них цей хоробрий, веселий алжирець, який завжди мав такий вигляд, немов шукає друга в натовпі незнайомців. На він помер зі словами любові до матері на вустах, а з останнім подихом із його вуст зірвалося ім'я Бога. Ми промерзли до кісток, залишаючись повні нерухомості, поки Ахмед вмирав. Муджагіди узяли на себе клопіт упорядити його тіло згідно з мусульманськими звичаями. Разом з Халедом і Махмудом я зайшов подивитися, як справи у Назіра. Він був не поранений, але ще виснажений до повного спустошення. Його сон скидався на коматозний стан. Рот роззявлений, повіки склеплені нещільно, тож видно білки. Тіло його було тепле. Здавалося, він опам'ятовується після тяжкого випробування. Ми дали йому спокій і підійшли до тіла нашого мертвого хана. Куля поцілила йому попід ребра і, мабуть, дійшла до самого серця. Назовні вона не вийшла, з лівого боку грудей були великі згустки крові і гематома. То була куля російського АК-74. Носик у неї був порожнистий, а в задній частині – сталеве осердя, внаслідок чого вона переверталася в тілі і не прошивала його, а калічила і роздирала. Такі набої були заборонені міжнародними законами, але майже кожен афганець, убитий в бою, мав на тілі страшні рани від цих барварських куль. Те саме сталося і з нашим ханом. Зяюча рвана рана в боці, а на грудях синець, що закінчується синьо-чорним лотосом над серцем. Знаючи, що Назір сам захоче підготувати тіло Хадербегая до поховання, ми загорнули хана в ковдри і закопали в сніг біля входу в печеру. Допіру ми та скінчили, як пролунав свист, що скидався на пташини щебетання. Ми перелякано втупилися один в одного. Сильний вибух зі спалахом оранжевого кольору струсунув землю під нами, повелив брудно-сірий дим. Міна впала за сотню метрів од нас у протилежному кінці табору, але в повітрі вже стояв огидний запах і клубочився дим. Потім вибухнула друга міна, за нею третя. Ми кинулися в печеру, де вже напхалася сила-сила на людей. Ми перелякано притискалися одне до одного, а міномет рвали на дворі кам'янистий ґрунт, немов папір. Справи і так були кепські, а від того дня вони почали йти дедалі гірше. Під час мінометного обстрілу було вбито двоє бійців. Один з них – Карим, якому я вправляв зламану руку в ніч, що передувала нашому прибуттю в табір. Ще двоє було так тяжко поранено, що в нас не лишалося ніяких сумнівів вони скоро помруть. Велика частина запасів, головною цінністю, серед яких були бочки з паливом для генератора і печей, була знищена. Ми позбулися майже всього пального і сієї води, моя похідна аптечка згоріла. Все, що лишилося після прибирання, принесли у велику печеру. Люди перелякано мовчали, у них були на те причини. Поки інші займалися всім цим, я заходився біля поранених. Одному з них відірвало ступню з частиною ноги нижче коліна, шиї та передпліччя застрягли осколки. Йому було 18, він приєднався до загону разом зі своїм старшим братом за півроку до нашого прибуття. Його брат був убитий під час нападу на сторожовий загін росіян поблизу Кандагара. А зараз вмирав і цей хлопчак. Я мало що зумів зробити з його понівеченою ногою. Очистив рану і видали стільки осколків розтрощеної кістки, скільки зміг висмикнути обценьками. Хлопець повсякчас кричав, від напруги на моїй шкірі виступив під, і я весь тремтів на холодному вітрі. Наклав шви, але повністю закрити рану було неможливо. Великий шматок кістки стирчав з грудкуватого м'яса. Я подумав, що треба б відчукрижити його хірургічною пилкою, але не був певен, що зумію зробити це правильно. Боявся, чи не стане рана від цього ще гіршою. Якщо не певен, то краще нічого не робити. Тож, зрештою, я засипав рану антибіотиком і забантував кістку. В другого бійця було покалічне обличчя і горло. Він позбувся очей, більшої частини носа і рота, і трохи нагадував про прокажених Ранджита. Але рани були свіжі, зуби вибиті, тож потворність лепроків здавалася дрібницею порівняно з цими каліцтвами. Я видалив металеві осколки з горла, очей і шкіри черепа. Горло постраждало дуже сильно, і хоча він дихав, я розумів, що його стан погіршуватиметься. Обробивши рани, я вколов обом пораненим пеніцилін і по ампулі морфію. Найбільшою проблемою була втрата крові. Жоден боєць не знав, яка в нього група крові, тож я не міг провести перевірку сумісності і створити донорський запас. Оскільки моя власна група, перша, нульова, підходила для всіх типів крові, я став ходячим банком крові для всього загону. Тіло людини містить близько шести літрів крові. Зазвичай донор дає півлітра літра за сеанс, Тобто менше однієї десятої від загальної кількості. Я переляв по пів крові кожному пораненому, використовуючи крапельниці для внутрішньовенного вливання, які привіз із собою хадар. Переливання відняло у мене майже 20% крові. Це було дуже багато. Я відчував запаморочення і легку нудоту. Хоч напевно був справжні це симптоми, чи може мені так здається від страху. Я знав, що якийсь час не зможу більше давати кров, і безнадійність ситуації гнітила мене, викликаючи в грудях напади гострого болю. Мене не вчили виконувати цю страшну, брудну роботу. Курс надання першої допомоги, що я прослухав ще за молоду, хоч і містив у собі чимало корисного, все ж таки не навчав, як гоїти рани, отримані в бою. І та практика, яку я здобув у нетрях, не дуже була мені корисною тут, у горах. Перш за все, я покладався на закладений в мені інстинкт допомагати і зціляти який дозволяв мені колись рятувати від передозування наркоманів. Багато в чому, звісно, мною керувала таємна спонука – допомогти зцілити і таким чином урятувати себе самого. І хоча цього було замало, нічого іншого в моєму розпорядженні не було, тож я робив усе, що міг, а потім відмовав руки снігу. Трохи одужавши, Назір сказав, що треба поховати Абделя Хадерхана в строгій відповідності з мусульманським ритуалом. І поки тривала та церемонія, він нічого не їв і не пив навіть склянки води. Я спостерігав, як Халед, Махмуд і Назір чистили одяг, разом молилися, а потім готували тіло Хадербга до поховання. Його білозелений штандарт пропав, але хтось із муджагідів пожертвував на саван свого прапора. На простому білому тлі була накреслена фраза «Немає Бога, окрім Аллаха». Мій погляд знов і знов зупинявся на Махмуді Малфабі, Іранцеві, що був з нами ще від тієї поїздки на таксі в Карачі. Його спокійне, сильне обличчя світило такою любов'ю до померлого, такою відданістю, що я подумав, з більшою ніжністю і лагідністю він не міг би ховати навіть власної дитини. Саме у ці хвилини я відчув приєзнь до нього. В кінці церемонії, вловивши погляд Назіра, я опустив очі, втупившись у мерзлу землю. Назір перебував у пустелі скорботи, печалі і сорому. Він жив, щоб служити Хедриханові і захищати його. Але хан був мертвий, а він живий, ба більше, навіть не поранений. Самісіньке його існування на цьому світі здавалося йому зрадою. Зрадою був для нього кожен удар його серця. І це горе стало причиною серйозної хвороби. Назір втратив не менше десяти кілограмів ваги. Щоки його позападали, під очима з'явилися темні западини, губи порепалися і лущилися. Я уважно оглянув його руки і ноги і побачив, що вони ще не повністю відновили свій природний колір. Напевне, він обморозив їх, коли повз по снігу. Була проте одна обставина, яка надавала сенсу його життю, але тоді я цього не знав. Хедер Бгай зробив останні розпорядження, дав останнє завдання, яке Назір повинен був виконати, якщо він загине. Хедер назвав ім'я людини, яку Назір повинен був убити. І той виконував його волю вже самим тільки фактом свого існування, тим, що він залишився жити, щоб здійснити це вбивство. Воно підтримувало його, стало його нав'язливою ідеєю, було відтепер його життя. Я нічого не знав про це і серйозно боявся, чи не з'їде з глузду цей відданий чоловік. Халеда Ансарія смерть Хадера змінила щодужче ніж Назіра, хоча це і не так впадало в око. Декотрі поміж нас настільки були приголомшені цією загибелю, що геть опустили руки і зневірилися. А Халет, навпаки, став ще енергійнішим. Халет щодня брав на себе нові обов'язки і завжди був поглинений справами. Як ветеран декількох воєн, він став тепер консультантом командира муджагідів Сулеймана Шехбаді. Раніше цим займався Хадербгай. У всьому, що робив Халет, виявлялися його пристрасність, невтомність і розсудливість. Ці якості і раніше були характерні для Халеда, але по смерті Хадера до його характеру додалися ще й оптимізм та воля до перемоги, яких я раніше не помічав. Він першим скликав людей на молитву і останнім підводився з колін. Сулейман Шахбаді – найстарший у нашому загоні, де налічувалося 20 бійців. Колись був кандидаром – головою громади, в яку входило кілька сіл поблизу Газній. Йому було 52 роки. П'ять з них він перебував на війні, тож знався на всіх видах воєнних операцій – від облоги до партизанських сутичок і вирішальних битв. Ахмад Шах Масуд, неофіційний вождь народної війни проти росіян, призначив Сулеймана командувачем над загонами, що діють на південь від Кандагара. Всі бійці нашого етнічно-різношерстного війська просто таки обожнювали Масуда. А що Сулейман отримав свої повноваження безпосередньо від Ахмада Шаха, панджерського лева, то ставлення до нього було не менш шанобливе. Коли Назір уже зголосився розповісти про те, що сталося з їхнім загоном, Сулейман Шахбаді скликав збори. То був куций чоловік з великими руками та ногами і сумним виразом обличчя. Його чоло перетинало сім глибоких зморшок, а на голові був чималий білий тюрбан. Обличчя геть заросло шпакуватою бородою, вуха були гострі, що надавало його обличчю трохи кумедного вигляду. Можливо, колись він був схильний до грубуватого гумору. Втім, тепер у його очах стояв невимовний сум і давня журба, що не могла вилитися у сльозах. Вираз його обличчя викликав симпатію, та хоч він справляв враження мудрої, хороброї і доброї людини, печаль його була така глибока, що ніхто не зважувався на фамільярність. Послухати Сулеймана прийшло 14 бійців. Ще четверо стояли на варті, а двоє було поранено. «Було холодно, температура впала нижче нуля, і ми сіли один коло одного, щоб зігрітися. Я шкодував, що не вивчив Дарі й Пушту під час довгого перебування в Кветі. Люди на зборах говорили поперемінно на обох цих мовах. Махмуд Малфаб перекладав з Дарі на арабську, а Хелет трансформував арабську в англійську, спочатку обертаючись ліворуч, щоб вислухати Махмуда, а потім праворуч, щоб передати пошепки його слова мені. То був довгий, повільний процес». Я був здивований і відчував незручність через це, що всі присутні терплячі очікували, аж мені перекладуть кожну фразу. Популярне в Європі і Америці карикатурне зображення жителів Афганістану як диких, кровожерних людей, самих афганців цей опис викликав захват. Розходилося з реальністю за кожного безпосереднього контакту з ними. Афганці були зі мною приязні, чесні, великодушні і бездоганно вічливі. Я і слова не промовив на цих зборах, та й на інших теж. Проте ці люди посвячували мене в кожне сказане немислово. Розповідь Назіра про загибель нашого хана викликала неабияку тривогу. Коли Хадер виїхав з табору, з ними було 26 бійців. Здавалося, ніщо не віщувало небезпеки. Наступного дня, коли до рідного села Хадербгая лишалося йти ще з добу, їх зупинили, напевне, для виплати данини черговому племені. На цій зустрічі їм були поставлені неприємні запитання про Хабіба Абдура Рахмана. Упродовж двох місяців після вбивства нещасного Сидикі той провадив одноосібну терористичну війну на новому для себе фронті – гірському хребті Шахер Ісафа. Спочатку закатував до смерті російського офіцера. Потім, застосовуючи ту ж міру правосуддя, як він його розумів, вбивав афганських солдатів і навіть тих муджагідів, яких вважав недостатньо надійними. Чутки про ті страшення тортури викликали паніку в усіх усюдах. Про Хабіба казали, що це привид, шайтан, а той великий сатана власною персоною, який з'явився, щоб розривати тіла людей і знімати з них маски, відокремлюючи людські обличчя від черепів. Те, що раніше було відносно спокійним коридором поміж районами бойових дій, раптово перетворилося на небезпечну зону, де розгнівання, налякання до смерті озброєні люди були сповнені рішучості знайти і вбити цього демона Хабіба. Усвідомивши, що він потрапив у Тенета до Хабіба і відчувши ворожість людей, що затримали його, Хадербгай все ж таки намагався мирно розлучитися з ними. Віддавши їм чотирьох коней, він знову вирушив у дорогу. Вони майже покинули цю ворожу місцевість, коли в невеликій ущелині прогриміли перші постріли. Запеклий бій тривав десь півгодини, а коли він закінчився, Назір нарахував у колонії Хадера 18 трупів. Добивали і поранених. У них були перерізані горлянки. Назір і Заде уціліли тільки тому, що потрапили в місиво кінських і людських тіл і здавалися мертвими. Уцілів тільки один кінь, щоправда, підстрелений. Назір зумів поставити його на ноги, поклав на нього мертвого Хадера і присмертного Ахмеда. Кінь на силу брів за метами цілий день і половину ночі, а потім упав і здох за три кілометри від нашого табору. Після цього Назір тягнув по снігу обидва тіла, поки ми його не побачили. Він не знав, що сталося з тими людьми Хадера, яких він не долічився, чи вони втекли, чи то були узяті в полон. Одне він міг сказати напевно. На убитих ворогах він бачив форму афганської армії і якусь нову російську екіпіровку. Сулейман і Халед Ансарі припускали, що мінометна атака на наші позиції була пов'язана з боєм, що забрав життя Абделя Хадера. Можливо, загін афганської армії перегрупувався і йшов слідами Назіра або скористався інформацією, вибитою з полонених. Сулейман припускав, що будуть нові атаки, але сумнівався в можливості повномасштабного фронтального штурму наших позицій. Подібний напад міг коштувати багатьох життів і не досягти поставленої мети. Якщо афганський підрозділ підтримували росіяни, то сюди могли прилетіти вертольоти, якщо буде ясна днина. Так або інакше. Втрати у нас були неминучі, а зрештою ми могли втратити і весь табір. Після довгої дискусії Сулейман вирішив зробити дві контратаки з використанням наших мінометів. Для цього нам була потрібна достовірна інформація про ворожі позиції і їхню боєздатність. Сулейман вже давав інструкції молодому кочівнику-хазарійцю на ім'я Джалалат, збираючись відправити його в розвідку, але раптом завмер, мов укопаний, дивлячись на вхід у печеру. Ми обернулися і замерли, роззявивши роти. Там бованів сулует якогось страшного чоловіка, вбраного у лихміття. Це був Хабіб. Він загадковим чином прослизнув у табір. Його не помітили навіть вартові, але це було майже неможливо. І тепер стояв за кілька кроків од нас. Я схопився за зброю, інші теж. Халет кинувся до нього з такою радісною усмішкою, що я обурився і на нього, і на Хабіба, який усмішку ту викликав. Затягнувши божевільного в печеру, Халед усадовив його поряд з приголомшеним Сулейманом, а потім Хабіб спокійно і виразно заговорив. Він сказав, що бачив ворожі позиції і оцінював їхню надійність. Хабіб спостерігав мінометний обстріл нашого табору, а потім підповз до розташування ворога так близько, що чув, як вони обговорювали, що готувати на обід. Він брався показати нам місця, звідки ми могли б завдати мінометного удару і знищити ворога. Хабіб дав нам зрозуміти, що тих, котрі не будуть убиті відразу, доведеться віддати йому. Така була його ціна. Пропозиція Хабіба обговорювалася відкрито в його присутності. Одних турбувало, що ми віддаємо себе в руки того самого божевільного, що приніс війну до нашого табору. Якщо ми зв'яжемося з Хабібом, говорили вони, це не принесе успіху. Зло, втілене у нім, обіцяє нам нещастя. Інших хвилювало, що ми уб'ємо афганців, солдатів регулярної армії. Однією з дивних суперечностей цієї війни було небажання афганців воювати один з одним і щирий жаль за кожною жертвою споміж співвітчизників. Історія етнічної і кланової ворожнечі була така давня, що, напевно, ніхто, крім Хабіба, не почував особливої ненависті до афганців, що воювали на боці росіян. Справжню ненависть, якщо вона взагалі існувала, викликав тільки афганський різновид КДБ, відомий як Хат. Наджибула, який захопив владу і призначив себе правителем країни, довгі роки очолював цю спецслужбу, що зажила в народі на доброї слави. Не було в Афганістані такого бійця опору, який не мріяв би притягнути Наджибулу на мотузку і повісити на шибениці. До солдатів і офіцерів афганської армії було інше ставлення. Поміж ними було багато таких, котрі мали родичів у партизанських загонах, чи просто були мобілізовані до війська і мусили підкорятися наказам, щоб вижити. Крім того, партизани часто отримували від військовослужбовців Афганської регулярної армії життєво важливу інформацію про пересування російських військ і про цілі майбутніх ударів. У цій війні, по суті, неможливо було перемогти без їхньої таємної допомоги. І, звісно ж, несподіваний мінометний обстріл позицій афганської армії призвів би до численних жертв. У результаті довгої дискусії вирішили вступити в бій. Наша ситуація була така небезпечна, що ми не мали іншого вибору. Слід було контратакувати супротивника і скинути його з тих позицій. План здавався вдалим, але як часто трапляється на цій війні, приніс тільки хаос і смерть. Четверо вартових повинні були охороняти табір, а я лишився доглядати поранених. 14 бійців ударної групи поділили на дві команди. Халед і Хабіб вели першу, Сулейман – другу. Як радив Хабіб, міномети поставили за кілометри від ворожого табору, на відстані, що була набагато менша від максимального діапазону ефективного ураження противника. Обстріл розпочався на світанку і тривав півгодини. Увійшовши до зруйнованого табору, ударна група виявила тіла восьми афганських солдатів, деякі з них були ще живі. Хабіб зайнявся ними. Щоб надивитися на те, що він там коїв, бійці повернулися в свій табір, сподіваючись ніколи більше не бачити цього божевільного. Не минуло і години після їхнього повернення, як нас атакували у відповідь. Коли смертоносна атака вщухла, ми виповзли зі своїх укриттів і почули дивний вібруючий гул. Халет стояв за декілька метрів од мене. Я побачив, як страх спотворив його і без того знівечене шрамом обличчя. Розмахуючи руками, щоб я ішов за ним, він побіг до шпари в кам'яній стіні навпроти печери. Я подався було за ним, та так і завмер. Над табором, наче велетенська страшна комаха, завис російський гвинтокрил. Неможливо передати словами, якими величезними і хижими здаються ці машини, коли ти потрапляєш під їхній вогонь. Це чудовисько єдине, що ти бачиш і усвідомлюєш. Декілька довгих митей здавалося, що в світі немає нічого, крім металу, ревеське і невимовного жаху. Не наче сокіл, що видивляється з гелікоптер окреслив коло над табором і відкрив вогонь, випустивши дві ракети. Вони мчали з неймовірною швидкістю, набагато швидше, ніж могли простежити їхню траєкторію мої очі. Я обернувся і побачив, як одна з ракет вирізалася в скелю над входом в печеру і вибухнула зливою каміння, диму, вогню і осколків. І відразу ж услід за нею друга ракета влетіла в отвір печери і вибухнула там. Всім тілом я відчув ударну хвилю. Це так, наче стоїш на краю басейну, і хтось штовхає тебе, упираючись долонями в груди. Я впав на спину. Вхід в печеру був просто переді мною. Там були поранені, там ховалася і решта бійців. І от вони почали вибігати і виповзати на двір, виринаючи з чорного диму і полум'я. Ось торговець Пуштун на ім'я Алеф. Хадербгай любив його за нешанобливі, уїдливі жарти, що висміюють пихатих мул і афганських політиків. У нього була розпанахана спина, одяг палав, видно було голе криваве м'ясо, тазову кістку і лопатку, що рухалися у відкритій рані, поки він повз. Алев кричав, волав про допомогу. Зціпивши зуби, я збирався кинутися до нього, але вертоліт з'явився знову і з ревом на великій швидкості промайнув над нами, звужуючи коле, щоб вибрати зручніший кут для атаки. Потім з якоюсь гордовитою безпечністю безстрашно завис біля краю плето, що правило нам за притулок. Тільки -но я зробив крок уперед, вертоліт випустив у бік печари ще дві ракети, потім ще дві. На мить усю печару осяяло зсередини вибухом, сніг засичав і випарувався від страшеного полум'я, що вихопилося на двір. Один осколок упав на відстані витягнутої руки від мене. Він врізався в сніг і декілька секунд сердито сичав. Я поповз туди, де ховався халет і втиснувся до шпарини поміж скелями. За вертольота відкрили кулеметний вогонь. Кулі збивали сніг на відкритому майданчику і, потрапляючи в тіла убитих і поранених, відкидали їх. Потім я почув звук іншої тональності і зрозумів, що хтось із наших бійців стріляє у вертоліт із кулемета Калашникова. Незабаром пролунало чан-чан-чан з другого кулемета. Вже двоє наших людей вели вогонь по вертольоту. Моїм єдиним прагненням було сховатися від цієї ефективної машини для вбивства. А ці двоє не тільки відкрили своє місце знаходження бежальному звірові, підставляючи себе під його вогонь, а й кинули йому виклик. Десь за моєю спиною прозвучав крик, і повз шкалубину, де я ховався, у бік вертольота з сучанням промайнула ракета. Її випустив один з наших бійців, хоча вона, як і наступні дві ракети, не потрапили у гвинтокрил, та пілот побачив, що краще ушитися звідси хочій. Вибравшись з лищат кам'яної шпарини, ми з Халедом побачили, що четверо бійців біжать у слід за вертольотом і стріляють в нього. Машина була вже в долині, але за нею тягнулася довга тоненька цівка і ржаво-чорного диму, а двигун аж дурчав на крайніх обертах. Парубка, що першим почав стріляти у вертоліт, звали Джалалад. Він був із хазарійців. Передавши важкого кулемета своєму другові і схопивши АК-74 з подвійним магазином, він помчав на пошуки ворожих солдатів, що могли підкрастися сюди під прикриттям гвинтокрила. Ще двоє хлопців побігли за ним, стрибаючи і ковзаючи на вкритому снігом схилі. Ми оглянули табір, щоб полічити цілілих бійців. Перед нападом нас було 20 душ разом із двома пораненими. Після цієї атаки 11. Джалалат і ще двоє хлопців, джума і ханів, що подалися у розвідку халед, назір, дуже молодий боєць на ім'я Алла Уддин, троє поранених Сулейман і я. Ми втратили дев'ятеро бійців на одного більше, ніж убили афганських солдатів, обстрілявши їх із мінометів. Наші поранені були в поганому стані. Один з них отримав такі важкі опіки, що його пальці злиплися до купи, мовкрабова кошня, а обличчя геть згоріло, і він дихав крізь якийсь отвір у червоній шкірі лиця. Може, ця тремтлива дірка була ротом, проте певності в цім не було. Я дослухався до його тяжкого подиху, а потім дав йому морфій і перейшов до наступного пораненого – селянина з Газні на ім'я Захер Він часто приносив мені зелений чай, коли я читав книгу або робив записи в своєму щоденнику. Доброзичливий, скромний чоловік, йому було 42, і він був уже не молодий для країни, де середня тривалість чоловічого життя становила 45 років. Снаряд відірвав йому руку і розітнув груди до стигна з правого боку. Неможливо було з'ясувати, які осколки сидять у його тілі. Він невпивно повторював зікр, зачин молитви. Аллах великий, Аллаху прости мені, Аллах милосердний, Аллаху прости мені. Махмуд Мелфаб затягнув джуд на куксі руки, трохи нижче плеча. Коли він відпустив його, кров просто таки бризнула на нас. Махмуд знов затягнув джуд. Я подивився йому в очі. Артерія, сказав я, роздавлений тягарем свого майбутнього завдання. Під рукою? Ти бачив? Так. Її потрібно зашити, затиснути, щось із нею зробити. Ми повинні зупинити кров. Він і так втратив її дуже багато. Залишки польової аптечки були складені біля мене на кубку. Я знайшов голку для зашивання ран іржаві ржаві обценьки, і шовкові нитки. Тремтячи від холоду, я почав накладати шви на артерію, відчайдушно намагаючись зупинити струмінь гарячої червоної крові. Нитка рвалася кілька разів, мої закляклі пальці тремтіли. Поранений був притомний, повсякчас кричав і стогнав, але знову і знову повертався до своєї молитви. Хоч було страшенно холодно, мої очі заливав піт. Я подав знак Махмуду прибрати джут. Кров цідилася з-під швів, їх потік ослаб, але я знав, що з тією цівкою врешті витече життя з цього нещасливця. Я почав засовувати в рану шмутки бента, щоб потім накласти на неї пов'язку. Але Махмуд стиснув мої зап'ястя за мурзаними кров'ю руками. Я підняв очі і побачив, що Захер Расуд припинив молитися. Кров уже не текла. Він був мертвий. Я вибився із сил і ніяк не міг відсапатися. Раптом я усвідомив, що наїв уже бозна отколи. Подумавши про голод, я вперше відчув нудоту і струсонув головою, щоб позбутися її. Повернувшись до попеченого бійця, ми побачили, що він теж помер. Я накрив його тіло шматком брезенту. Востаннє зиркнувши на його обвуглене лице, де майже не лишилося нічого людського, я подякував Богові, що він умер. Військовому медику доводиться так само гаряче молитися за те, щоб його пацієнт помер, як і за те, щоб він одужав. Третім пораненим був Махмуд Малфаб. У його спині, в шиї і потилиці застрягли крихітні сіро-чорні осколки металу і краплини розплавленої пластмаси. На щастя, бризки ті проникли у верхні шари шкіри. Тім довелося понад годину промивати ті ранки, присипати порошком, а потім бентувати, де можна було. Ми перевірили запаси харчів. Раніше у нас було дві кози. Одна з них під час обстрілу втекла, і ми ніколи більше її не бачили. Другу знайшли у шкалубині поміж скелями. Крім цієї кози, у нас не було ніякої іншої їжі. Борошно згоріло разом з рисом, перетопленим рідким маслом і цукром. Від них лишалася тільки сажа. Запаси пального теж згоріли. Сталеві медичні інструменти постраждали від прямого попадання. Майже всі вони стали переплавленим брухтом. Понишпоривши в тому залізячі, я знайшов трохи антибіотиків, знезаражувальних засобів, мазей, бинтів, голок для зашивання ран, ниток, шприців і ампул з морфі. У нас лишилися набої, трохи ліків. Ми могли розтопити сніг і отримати з нього воду, але відсутність їжі викликала серйозну тривогу. Нас було дев'ять душ. Сулейман і Халед вирішили, що треба покинути табір. У іншій горі до неї треба було йти годин 12. Була інша печера, де ми сподівалися знайти притулок. Звісно, росіяни піднімуть в повітря новий гелікоптер не пізніше, як за декілька годин. Та й солдати їхні десь неподалік. Кожен наповнить снігом дві баклаги і триматиме їх на тілі під одягом під час переходу. Переклав для мене Халед розпорядження Сулеймана. «Ми візьмемо з собою зброю, патрони, ліки, ковдри, трохи палива, дров і козу. Більше нічого. Гайда». Ми вирушили голодні і перебували в цьому стані ще чотири тижні, сидячи навпопічки в тій печері. Ханів, один із юних друзів Джалалада, був колись різником. Коли ми прибули на місце, він забив козу, оббілував її, випатрав і поділив на чотири частини. Жоден шматочок м'яса не пропав дарма. Викинули тільки нижні частини козячих ніг від коліна і до ратиці. Вони вважаються гарам, тобто забороненим для використання в їжу мусульманами. Ретельно просмажене м'ясо було потім поділене на мізерні добові порції. Ми зберігали велику частину м'яса в імпровізованому холодильнику, видовбаному в кризі надні снігової ями. А потім чотири тижні гризли сухе м'ясо і, конаючи від голоду, мріяли про добавку. Тільки за рахунок нашої дисципліни і згуртованості, м'ясо однієї кози чотири тижні не давало померти з голоду дев'ятьом бійцям. Багато разів ми намагалися дістатися до найближчого села, щоб роздобути харчів. Та скрізь були ворожі війська. Сигірське пасмо було оточене патрулями афганської армії під командуванням росіян. До звірств Хабіба додався пошкоджений нами вертоліт. Все це викликало люту ненависть, росіяни і солдати афганської регулярної армії вирішили покінчити із нами. Вирушивши одного разу на пошуки продовольства, наші розвідники почули оголошення, що долинало з сусіднього села. Російський військовий джип був обладнаний гучномовцем. Афганець говорив на пушту про нас, як про бандитів і злочинців, запевняючи, що на пошуки нашого загону кинули спеціальну бойову групу. За наші голови була призначена винагорода. Розвідники хотіли було обстріляти джип, але подумали, що, можливо, це пастка, щоб виманити нас з укриття. І та промова знай відлунювала поміж скелями, мов завивання вовків, що нишпорять у пошуках здобичі. Росіян, певне, була хибна інформація, або ж вони йшли хабібовими слідами, бо вони зосередили увагу на іншій місцевості, на північ від нас, де й провадили пошуки. Здавалося, ми були в безпеці, і нам нічого не залишається, як чекати. А ті чотири тижні стояла страшенно холоднеча. Нас загнали в пастку, і ми вмирали від страху і голоду. Вдень скрадалися в тіні, а вночі притискалися одне до одного, бо не могли зігрітися. Отак минали години, а за ними і дні. Війна випекла в наших душах усі бажання і надії. Єдине, що підтримувало нас, коли ми обхоплювали себе руками, щоб хоч якось зігрітися, була воля до життя.